Валерій Шевчук. Випрані твори. Роман-балада. Оповідання. Видавництво Дніпро. Київ. 1989 рік. Читає Павло Жиряченко. Дім на горі. Роман-балада. Частина перша. Дім на горі. Повість-преамбула. Розділ перший. Спокій. Тихий і незвичний спокій, подумав Володимир. Не був то спокій, що знав його досі. Тиша квартири, моторошна тиша перед початком бою, тиша лісу, коли лежав у польовому шпиталі і дивився, як хитаються над головою і порипують величезні сосни. Тут відчував тишу первозданну, бо не була глуха. Можливо, відчувалася так об'ємно, бо звуки гучали напрочуд влагоджена. Світ раптом поширшав із просторів для Володимира. Тихе світло розлилося по ньому. Ішов уздовж вулички, врук, тільки в нікчемних залишках. Інколи розливалася на дорозі брунатна калюжа, з краю галасливо хлюпалися горобці. Сонце впало на плесо, і калюжа раптом заграла і запромінилася гострими голубими спалахами. Горобці шурхотом злетіли, покинувши поросі мокрі гнізда, від найближчої хати долинув в дзвін посуду. З іншого боку за кутку дах калакурка загорлав півень. Ліниво звивався з димарів літніх печей струмчастий дим. І Володимир аж розвернувся, роздивляючись усе те. У хвірці виросла раптом молодиця з порожніми відрами. Він не зміг не задивитися і на цю молодицю. Мала темні й величезні очі. Володимир поспішив, накульгуючи далі, бо йому аж у голові запаморочилося від незнайомки, наче золотими хвилями, заструмувало. Йому здалося, що ця вулиця не просто шлях, який так собі кладеться. Весь простір наповнювався тими золотистими хвилями, і чи від блемотливих калюж серед дороги, чи від повітря видалося йому, що шлях, як імі Дивно запрозорів. Зрештою, попереду і справді заголубіло. Лежала між городів та дерев тонка та звинна річка. Там далі витиналися горби, і вони раптом застрибали йому у визорі, аж мусив спинитися. Запаморочилася спадок по тому житті, яке лишалося за спиною. Школа тяглася до Косогору, Знижуючись у цоколі, у крайньому її кінці, де були двері з великим навісним замком, цоколь пропадав, двір утоптаний, трава обрамляла його тільки під стінами та парканом, паркан протрухли з численими щербами. Зразу за школою стрімка, кам'яниста, густо засипана жорствою гора, вище росли густі дерева, а з правої руки трохи погодаль, Витиналася важка, потріскана скеля. Володимир обійшов двір, злякавши курку під каштаном. Курка загаласувала і кинулася на втюки. І чи був покликаний тією куркою, чи може з неба впав, виріс перед Володимиром широкоплечий боротатий дід. Володимир побачив його малі сині очі, і хоч дивилися вони насторожено – Йому стало погідно від тих очей, бо цей колір невідступно супроводжував його сьогодні. В руці дід тримав кийка, мабуть, не задля підпори. Володимир усміхнувся до старого, виклавши в тій усмішці всю ту радість, якої зажив на цій вулиці, але це не розтопило замерзти і такі насторожені очі, спалахнув тільки там блакитний полиск. «Нема тут уборної!» Вуркотів дід, загороджуючи Володимирові дорогу, хоч у кутку двору таки стояла розтріскана і розхитана споруда, у призначенні якої годі помилитися. Володимир уже не міг стриматися і мусив засміятися до тих настобурчених і тому смішних очей. Мусив сказати, що прийшов сюди на роботу і що отепер розвів він рукою все владіння його, бо навіть і сам дід. Тоді дід почав танути на очах, ослабла рука, що стискала кийка, обличчя розм'якла і стала добродушно не тямкувати, а очі зробилися тим, чим повинні бути яскравим відбитком сяйва, що текло сьогодні щедро на землю. Володимир показав дідові свої папери, щоб той зовсім йому повірив. А коли озирнувся, побачив, що з-за паркану сусіднього двору вистромилося із п'ятеро дитячих голів. Усміхнувся, хоч ті і не подумали відповісти на привітання. Відтак аж голову закинув, обійняло його раптом щастя. Дід усе ще ворушив губами, читаючи його папери, і доки перечитав, Володимир устиг обдивитись і гору поза скелею. На скелі стояв високий худий хлопчак, схилившись, став через те химерно схожий на знак питання. Над головою у Володимира зашелестів каштан, а під ноги впало кілька їжачкуватих плодів. Він побачив у горі за скелею майже потонулий у зелені дім. Хлопчак уже йшов туди по крутій кам'янистій стежці. Внизу, у жовтому піщаному ложі, лежала річка. І по піску ганяло двоє голих, золотистих, як і пісок, дітей. Галані руки топились по лікті в білій піні, і вона мимохідь подумала, що кілька років тому прала ще в дідівський спосіб, мочачи білизну в розчині попелу, коло неї ріс великий каштан, а в ногах валялося кілька іжачкастих плодів. Над головою стелилося небо, яке вона найбільше любила. Купчасті хмари із білими, химеруватими головами, а між них такий щедрий розлив, що тіло саме від себе наливається юною бадьорістю. Руки її звично ходили в піні і терли об дошку терку. На порозі сиділа, скоцюрбившись, баба, дивилася майже безтямним поглядом і ворушила густами, помічала онуку серед двору і поступово лагіднів та осмислювався її погляд. Бо була Галя в ясному синьому платі, а коли оберталася до старої, світила усмішкою. Молоде її обличчя сяяло. Погідний випав сьогодні день, сказала стара. Набридли ці дощі. Галя розпрямилася біля балії, відчуваючи, як солодко ниє в неї, неї спина, і задивилася туди, де звивалася в глибокій долині річка. Там стелився засипаний рідкими деревами у звіз і стобивчило, як завжди, кілька парочок. Притислися плечем до плеча і дивилися на далекі прирічкові краєвиди. Там нижче корячкувато замер ще у війну танк, і по ньому, як мурашва, лазили діти. Трохи далі витяглась обведена щербатим парканом школа, а на подвір'ї стояло двоє чоловіків. «Куди це задивилася?» – сумирно спитала від порога стара. «Степан із кимсь біля школи». «Пити хочеться», – сказала стара, б не ти мені галюню води». Відвела погляд від того щоденного краєвиду, що зазвучала в ній, мелодія якась призабута, чи жаль. Підійшла до старої і та посунулася, щоб пропустити її. «Таке маю враження», – сказала баба наче тепер і не літо. Пила воду маленькими ковтками, раз у раз прикладаючи кварту до рота і дивилася невідривно вдалечінь, начебто і справді бачила там тіні осені. Хлопець рипнув фірткою і несміливо став на стежці. «Я ластівку ледве не зловив», – сказав він. «Гарна така була ластівка». Кварта в руках у старої затремтіла. Галя вже прала, і піна знов піднялася їй до ліктів. Чуєш, мамо, сказав уже сміливіше хлопець, я ледве ту ластівку не зловив. Гарна була ластівка. Баба відтрутила від себе кварту і кілька крапель упала їй на кофту. Галя повернулася до сина і згукнула вражено. Хлопець був з голови до ніг, вимазаний у глину. Де це ти так убрався? Я ж тобі кажу, ластівку ловив. Ну, і де ж та ластівка? «Полетіла, мамо, але я теж полетів!» Стояв на стежці весь глиняний, розбив глиняні руки, і з глиняної голови поблискували тільки очі. Глиняним пальцем утер носа і хотів поправити глиняного чуба. Галя пирсила, бо не сила їй було дивитися на цього глиняного чоловічка. Затувилася рукою, вкритою білою піною, і хлопцеві стало любо на неї дивитися – була така гарна і молода під тим сонцем, зрадів, що мати така невимірно гарна, а ще більше, що покарання вдасться вникнути. Через те засміявся й сам, і ще яскравіше заіскрилися на глиняному обличчі його очі, блиснули в них сльози. «Смійся, смійся», – озвалася зганку баба, «коли він шию собі зверне, не так іще засмієшся». Володимир став на порозі свого нового мешкання. По тилиці йому дихав дід, і вони обдивлялися кімнату, наче босна яке диво побачили. «Дошки звідси я заберу», – сказав сторож. «Вчительки тут, поки директора не було, кладовку зробили». Володимир присвиснув. «Сарай нікому було звести», – сказав винувато сторож. «Ці парти я також заберу». «Стіл хай лишиться», – сказав Володимир протискувачись боком у кімнату. В кутку стояло старе і ржаве ліжко. Саме до нього Володимир і добирався. Боля чинила йому нога, і він сів, полегшено випроставшись. Сторож потяг дошку, зійнявши хмару куряви. «А вещі ваші де звиняйте?» – спитав уже з дошкою на плечі. «От тут!» – Володимир плеснув по речовому мішку. Старий подивився на нього вражено. «Я зараз допоможу», – сказав Володимир. «А з ногою у вас що?» – спитав дід, тягнучи до себе вже другу дошку. Нема в мене ноги. Значить, це на протезі?» Старий поклав дошку на плече і озернувся. «А хоч ковдра у вас є?» «Ковдра зі мною», – засміявся Володимир, плескаючи покинутій на ліжко шинелі. Встав, але зарізко, і йому заболіло. Одне вікно було завішене чорним папером, а друге так закиптюжилося, що краєвид за ним плавав у сірому тумані. Володимир скинув гачка і торсанув раму. Затріщала, струхлявіла обклейка, чути стала, як десь у дворі дід кинув дошку, і вона ляско плеснула. У вікно повіяло духом землі і недалекої річки. В хаті навпроти зарепіли двері, і в прочілі виросла висока постать. Жінка була така худа, що він аж зашмурився. Ви б посиділи», – сказав від порога Степан. «Я вже сам справлюся. Сталекої, мабуть, дороги?» «Сталекої», – обізвався Володимир і відійшов від вікна, бо та висока і худа з неймовірною цікавістю задивилася на нього. «Давайте повинносимо парти», – сказав він старому. Вони витягли парту. Жінка за цей час встигла вийти з двору і рушила через вулицю. Ступила в хвіртку, і очі її